опустилася на диван. Смеркалося. Попрощавшись з Христиною, Грушевич так і не повернувся, я перекинув через плечі мішок і подався на станцію. Ще вранці мені сказали, що поїзд на Львів відходить опівночі. півночі. Я пристроївся позаду двох калік-жибраків. Один із них озирнувшись на мої кроки замовк, але невдовзі загорив знову. Поверни на весну, я заберуся кудись на хутір, а ти як хочеш. Виберу собі обговдану молодицю, аби вміла шанувати. Там тепер мужика зі свічкою не знайдеш і переживу лиху годину. Щось то мусить змінитися. Тоді повернуся на копальні». Витко, вони вже давно нерозлучно никають світами, зведені без вихідня. Бредуть, незважаючи один одному, але й цінуючи присутність іншого, бо, принаймні, можна балакати, не побоюючись, що втрачаєш розум. Я міг податися на схід, міг, а італійський, мало його мені. По щирості то ніхто не знає, чого хоче, а я знаю, хочу жити. Я в полоні їв кору, їв, ой, душить. Він зупинився, ковтнув вітром роззявленим ротом і, нагнувшись, Поспотикався за товаришем. і Їв, кажу, в полоні мишей, їв я щорок, аби вижити. Тепер я хочу. Він не доказав. Обидва миттю чадернацькою двотулубною істотою шугнули попри мене назад. І поки я оглянувся, пірнули в підвороття. Я перейшов на протилежний бік вулиці і калатаючим серцем застиг, чекаючи, що буде далі. Але не було жодної душі. Між дахами недолуго стогнав вітер, десь дзелинчала підірвана бляха. Вони недарма повернулися, щось запримітили. Та дивно, вулиця порожня. Раптом, мов із-під землі, вставши, мене оточили якісь люди. Я рванувся туди, назад, та десятки рук потягнулися до мене. Будеш кричати, заревіли над вухом. Заткнемо ганчіркою пельку. Я осліп від крижаного холоду, що запозав у очі. Під стелею горіла плитка, як тарілка-лампа, ритмічно вибухаючи кривавими проміннями. Голі стіни, подовбана стеля, надвалена грубка. На сунутих столах хрипів сотник. Він був такий широкий у плечах, що вони звисали за край стола. Я кинув посеред долівки мішок і сів на лаві. «Вперше бачу такого моторного козака», – сказав представлений до мене командиром «Мисливець-стрілець». Вони полювали на молодих хлопців, примушуючи їх добровольцями записуватися до виснажної в боях на сході Галицької армії. Кажуть, розійдися болячко, бо черяки йдуть. Ніхто не питав, що ці ясирні добровольці масово здавалися в полон і після таотешньої бані повертались брою проти своїх. Ото на оримілку посій рідко, то вродить дітько. Мисливців важко збити з пантелику. Вони риготали, чуючи, що я родич повсюди завадовича. Провадили, підбадьорювали з тусанами». Вони ходили з карабінами навпереваги, дихали горілкою, своєю лихістю могли збентежити наймужнішу людину. Хто ліниво з хрипотою протягнув сотник? Щось зловісне було в його першому слові. «Хто нині мудріший? – говорив він потім. – Важко судити. Нехай це вирішує історія. Відпустити тебе не маю права. «Ти, родич, повсюди завадовича?» Я кивнув. «Він тебе й може визволити. Я напишу листа. Але відповідь прийде не швидше, як за місяць. А тебе треба чимось годувати. Якщо я скажу, прибудь через місяць, хто це запоручиться за тебе?» «Тут є в мене знайомі. Попрошу доктора Костя Грушевича». Він довго дивився на мене. «Глупота – дар божий». Але ним не слід зловживати. Приповідка така є, французька. Я був там у полоні. Грушевич особа ненадійна. Або нехай буде Грушевич,